Acolo vor crește clădiri. Puțin știți, poate unii știți, poate v ați citat pe parte din viziunea pe care Domnul a primit-o, este o sală mare. După ce urmează această sală să devine neîncăpătoare cu două programe duminica, unul probabil de la 9, altul de la 11, două programe duminica, când devine neîncăpător, planul este să începem construcția la sală mare, care va fi între 3.000-3.500 de locuri o biserică mare în acest oraș așa că acesta este planul nostru, tata a vorbit aici vor crește, a prorocit tata, ce care nu știți, a fost un proroc. O să vă arătăm și faptul că Dumnezeu a vorbit chiar prin el de această strâmbtorare și furtună care a venit în biserică Duhul Sfânt a vorbit prin el și o să vă arătăm într-una din duminici această prorocie. Acest internet e incredibil pentru că Poți merge și poți auzi predicile păstorului nostru fondator, poți auzi ce Dumnezeu a vorbit prin el și de asemenea prorociile pe care le-a le le spus Domnul prin el. El a fost un proroc prin care Domnul vorbea și în timpul când a, fost, când a fost în acest post în care a intrat el la începutul anului de 21 de zile în care n am mâncat nimic, a băut doar apă... El a avut aporocii, Dumnezeu s-a folosit de el. În ultima zi din viața lui pe acest pământ, Duhul lui Dumnezeu din nou vorbește prin el și ne spune Suntem doar la început, aici se vor ridica clădiri. Puțin știți că tata a mers în America, în, poate în multe biserici, a vizitat enorm de multe biserici, dar a fost o biserică care Duhul Sfânt i-a vorbit, așa vreau să zidești biserica. Și în acea biserică se numea The Rock Church, era în Virginia, dacă bine mi-aduc aminte, și am mers în această biserică și Duhul Sfânt, aș, Asta e proiectul, aș, cam așa vreau să fie biserica din Oradea. Așa că biserica care va fi construită, nu noi încercăm acum să o desenăm, ea este deja desenată, avem schița. Tata ea, a vorbit cu postorul, el a spus, simt că Dumnezeu vrea să construiesc în România o biserică asemănătoare cu această biserică. Și postorul a spus, simt că Dumnezeu îmi cere să-ți dau schițele și a dat planul și-l avem planul în dulapul lui de haine E un tub așa de mare cu planul bisericii care urmează să, să se zidească. Așa că în, în, la momentul potrivit o să vreau să vă arăt schița. Aș vrea să, să vedeți, să începeți să vă rugați prin credință și vom vedea. Pentru că lucrarea lui Dumnezeu este doar la început. A spus-o tata, Dumnezeu este cu noi, frați și Dumnezeu nu ne-a părăsit. El este la lucru în biserica noastră. Amin? Aș vrea să fiți încurajați de acest lucru și, să, și abia aștept să, să aduc și să vedeți schița. Un alt lucru interesant și cu asta trecem la predică este faptul că în ultima duminică Dumnezeu a adus un cor de oameni din altă națiune ca să-l pregătească să vadă corul de îngeri din cer a adus oameni niciodată în biserica noastră de când a început biserica. Ne-am avut din Brazilia, Franța, Anglia, din Italia, în același timp în biserică, niciodată, în ultima zi Dumnezeu aduce toți acești oameni la, în casa aici, în biserica aceasta, să-L pregătească, pentru că Biblia spune că înaintea tronului sunt oameni din fiecare națiune, limbă, Dumnezeu a pregătit. N-am văzut noi, dar uitându-mă în urmă, Dumnezeu a pregătit trecerea de aici în veșnicie. A fost ceva incredibil. A chemat un cor să-l pregătească pentru corul de înger care îl va vedea în cer. A cremat oameni în biserică și acei oameni au decis să vină din, din toate țările care au fost amintite pentru că acolo El se întâlnește cu oameni de din toate națiunile înaintea tronului Lui Dumnezeu. Așa că știm că Dumnezeu este în control, știm că nu l-a prins prin surprindere, vedeți aceste lucruri, vă arată și voi vedeți cu ochii voștri cât de mult a iubit Dumnezeu. I-a făcut o pregătire pentru cer incredibilă. Ce se putea mai frumos să ai aici un cor îmbrăcat în robe și a fost, a fost ceva incredibil. Normal că mi-i dor de el, normal că mi-i dor să-l sun, mi dor să vorbesc cu el, dar știm că ne vom întâlni din nou cu el. I-aștept așa cum spunea mama eu, dacă până acum vedeam răpirea, Doamne, a doua în viața mea, dar nu chiar acum, când vrei tu, tot mă gândeam încă nu a ajuns Evanghelia la toate națiunile, o mă rog, vino Doamne, cum se roagă în Apocalipsa, biserica, vino Doamne mai repede. Bun, haideți să deschidem la psalmul 27. De o perioadă de vreme după ce am, după ce am trecut în această furtună, când am început să predic, am început o serie de predici din psalmul 27 și am intitulat această serie de predici neclintit. Un psalm al lui David în care vedem declarațiile de credință a lui David și le încercăm să le scoatem din acest pasaj. Până acum am scos două, astăzi va fi a treia. Și aș vrea să citim, vom citi vom citi de la versetul 1 până la versetul 6 și ne vom opri unde am vorbit deja despre o declarație și o să o proiectăm, o să o rostim împreună. Pentru că în momentele în care vin furtuni, tu trebuie să te legi de cuvântul lui Dumnezeu, trebuie să-l proclami, pentru că cuvântul lui Dumnezeu este ancora vieții noastre. Singurul lucru stabil și neschimbător este acest cuvânt, care a rămas valabil de generații, de, din, de când acest cuvânt a fost rostit de Dumnezeu și scris de oameni, el a, el a rămas, el, cuvântul meu nu se schimbă, spune cuvântul Domnului. Și așa că generațiile, lumea s-a schimbat, dar acest cuvânt a rămas la fel, așa că ne putem ancora viața pe cuvântul lui Dumnezeu. Haideți să deschideți la Psalmul 27, începând cu versetul 1 și vom citi. Domnul este lumina și mântuirea mea, de cine să mă tem?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 Aș fi. Prima declarație pe care am rostit-o și aș vrea să o proiectați, este această declarație eu voi rămâne de neînvinț. Și aș vrea să, această declarație să o rostim cu toții, plin de credință în inima noastră, e bazată pe cuvântul lui Dumnezeu. Haideți adică să o rostim împreună. Eu nu voi fi fără putere, fricos sau neputincios. Eu voi avea mai multă putere decât se așteaptă oamenii de la mine. Eu voi rămâne neclintit și voi face față fiecărui atac. Voi birui, pentru că sunt întărit de Dumnezeu. Asta a fost prima declarație din versetele 1 până la 3. După aia am citit versetul 4. Un lucru, spune David, cer de la Domnul și îl doresc fierbinte. Aș vrea să locuiesc toată casa mea în casa Domnului, ca să privesc frumusețea Domnului și să mă minunez de templul Lui. Căci El mă va ocroti în coliba Lui în ziua necazului, mă va ascunde sub acoperișul cortului Lui și mă va înălța pe o stâncă. Aș vrea să vedeți a doua declarație de credință care o vedem la David și această declarație este Eu voi iubi casa Domnului. Aș vrea să o rostim cu toții această a doua declarație. Haideți să o rostim. Voi iubi casa Domnului cu pasiune și cu o inimă plină de credincioșie, dedicare, râvnă și slujire. Casa Domnului va fi refugiul meu în circunstanțele grele. Aici Dumnezeu îmi va da putere să rămân neclintit. Amin, Domnul să ne ajute. Și trecem astăzi la versetul 6 și va fi a treia declarație a credinței noastre. Versetul 6 spune așa. Iată că mi se și înalță capul peste vrăjmașii mei care mă înconjoară. Voi aduce jertfe în cortul lui, în sunetul trâmbiței, voi cânta și voi lăuda pe Domnul. A treia declarație este aceasta și titlul, mesajului meu din această dimineață este acesta. Eu îmi voi ține capul sus. Eu îmi voi ține capul sus. Așa să ne rugăm ca Duhului Dumnezeu să ne vorbească fiecare în această dimineață. Tată din cerul, îți mulțumesc pentru prezența ta până acum. Îți mulțumesc, doamne, că tu ne-ai vorbit ca biserică, ai întărit biserica. Să-mi mulțumesc că ai vorbit profetic prin pastorul nostru fondator și ne-ai spus că suntem doar la început. Că lucruri mari ai pregătite pentru noi. Că, Doamne, clădiri vor fi zidite aici pe terenul care acum este teren de fotbal. Îți mulțumim, Doamne, pentru planurile pe care le ai cu noi. Doamne, în această furtună prin care noi trecem ca biserică în cercare, te rog ca tu să ne vorbești asta, te rog ca tu să ne întărești pe fiecare. Cuvântul tău, doamne, să ne întărească și să ne dea puteri să mergem în continuare și să rămânem neclintiți. să mulțumesc, doamne, că nu vom fi doar niște ascultători pasivi ai cuvântului tău. Mă rog ca, doamne, cuvântul tău să dorim să-l aplicăm în viețile noastre, să fim împlinitori ai cuvântului tău. Și să mulțumesc că tu vei folosi de mine. Mă rog ca limba mea să fie ca pana unui scritor. Scoasită în mâna ta și vorbește poporului tău în această dimineață. Numele lui Isus, mă rog, și biserica spune. Amen, așa să fie. Nu știu că dintre voi v-ați uitat la un meci de fotbal, un meci de fotbal important. Nu m-am uitat în ultimul timp, n-am avut nicio dorință, dar. Când mă uitam la o de fotbal, tot timpul vedeam primele momente când intrau echipele și ele intră dintr-un subsol sau de, intră de undeva de sub, de sub arenă și dacă te uiți la, la ambele echipe, am două echipele au jucătorii splinde încredere. Dacă te uiți, capul lor este sus, splinde încredere... Fiecare crede în șansa lui, de obicei. Când mergi cu capul jos într-un meci e clar că nu crezi în șansa ta. Dar dacă te uiți și urmărești, amândouă echipele cred în șansa lor. Toți sunt cu capul pe sus, bucuroși, intră și merg, merg și o echipă se aliniază pe o parte... Cealaltă echipă pe cealaltă parte și uh, comentatorii uh, enumeră jucătorii în timp ce ei sunt filmați și trec pe la fiecare și uitați-vă următoarea dată când vă uitați la meci de fotbal, toți au capul în sus, nu îi vedeți pe jucători stând cu capul în jos pentru că ei întrevăd o victorie, ei se pregătesc pentru o victorie, ei capul sus, au așteptare. Pot, putem câștiga și capul lor este sus și în timp ce se intonează imnul, dacă eu reprezintă echipa o țară sau imnul echipei, ei stau, stau capul sus, sunt filmați, unii zâmbesc, plin de așteptare. Se întâmplă ceva, urmează 45 de minute, prima repriză, în care toată lumea încearcă să marcheze, toată lumea încearcă să joace cât mai bine și la terminarea celor 45 de minute, avem o echipă care poate au marcat un gol sau sunt la egalitate, depinde de cum au jucat, dar cam toți au capul în sus și în a doua repriză. Numai dacă scorul e enorm de mare și știi că nu ai cum să-și să revină. Dar... Urmează a doua repriză, din nou aceeași intră pe teren, de data asta nu chiar nu mai își fac poze, de deci data asta intră pe teren, se antrenează un pic, toată lumea încă încrezător, mai sunt 45 de minute să pot face lucruri grozave în aceste 45 de minute. Dar după ce se termină și după ce uh, arbitrul fluieră sfârșitul meciului, o echipă rămâne cu capul sus și o echipă își pleacă capul jos. Nu că vor ei neapărat. Ce pur și simplu înfrângerea îți lasă capul în jos. Nu, nu vezi o echipă care tocmai a fost învinsă cu capul sus, bucuroasă, nu o vei vedea tristă. Și mai ales când e un meci, de exemplu, important, cum ar fi un meci de uh, campionat, finala, finala campionatului mondial, sau și i vezi că ei iau doar uh, locul 2 și când mergă și li se. Înmânează locul 2 și îi da medalie președintele uh, federației sau oricine Ei cu capul jos rămân, nu au capul în sus Capul în sus, și odată câte ori veți vedea, capul în sus întotdeauna a fost sinonim cu victorie Întotdeauna, capul în sus sinonim cu victorie O atitudine de așteptare te aștept să câștigi, pe de-aia la începutul meciului, ei aveau capul în sus Ambe, ambele echipe, se așteaptă să câștige se așteaptă să câștige, ei, această atitudine de așteptare, nu-ar câștigat încă pentru că veți vedea că Dumnezeu vrea ca tu să-ți ții capul sus chiar dacă nu ai câștigat încă dar ce se întâmplă, e atitudine de așteptare meciul nu s-a terminat, meciul abia a început, e atitudinea asta de așteptare și dacă e a doua repriză, meciul nu s-a terminat Meciul e doar la jumătate și ții capul sus. El este sinonim cu o viață fericită. Cine are o viață fericită și se, îl vezi, îi are capul în sus, dai mâna cu el cum ești, sunt bine, mulțumesc, frate, mulțumesc pentru o întrebare, capul lui în sus. Când întâlnești pe cineva și capul lui plecat, capul lui lăsat în jos, îi simbolizează descurajare, simbolizează pierdere. Înfrângere, tulburare, mâhnire, întristare, renunțare. Aveți vedea astăzi că Dumnezeu este Cel care poate să-ți ridice capul tău sus. Și chiar dacă încă nu ai victorie în viața ta, ai o atitudine de așteptare. Dumnezeu va da victorie. Amin? Pentru că, vedeți, nu, în, în lui Dumnezeu nu doar cei care experimentează victorii în momentul acesta îi sunt chemați să-și ridice capul sus și cei care se așteaptă la victorie aduceți-vă aminte de cele două echipe când se pozează de ce își fac poze la începutul meciului? că mai fericiți la începutul meciului pentru că există așteptare, că nu știu cum se va încheia meciul, ei dacă să face poză la sfârșit, cine ar mai pune pozele alea, Uite ce echipă, asta e echipa mea toți plecați, am pierdut nimeni nu mai face din ala un poster nu? No? pentru că sunt Așa că, ca și creștini, astăzi vom vedea că chiar dacă nu ai câștigat neapărat o victorie, atâta timp cât tu ai în inima ta, te aștepți ca Dumnezeu să intervine. Te aștepți să câștigi. Poate nu acum, poate în câteva zile, în câteva luni, dar victoria o aștepți. Tu vei vedea astăzi că tu poți să-ți capul sus. Atât de n-am câștigat, dar știu, dar te aștepți să câștigi. Da, ridici capul sus biserică noi trebuie după ce s-a întâmplat noi trebuie să ne ridicăm capul sus nu putem fi cu capul pe caz biserică noi trebuie să ne ridicăm capul sus Dumnezeu ne va da victoria amin? e în așteptare victoria aceasta eu voi ține capul sus așteptăm și vom vedea de ce poți tu face aceasta să ridici capul sus Aș vrea să vedeți și de la început să vă dau a treia declarație, eu îmi voi ține campul sus și aș vrea să o, citim și aș vrea să o citești cu așteptarea că Dumnezeu va aduce victorie în viața noastră ca biserică și în viața ta personală. Aș, aș vrea să o, să o rostim cu credința astăzi. Aceasta este a treia declarație de credință care o vedem și care o vom studia în câteva minute. Haideți să împreună să rostim. Eu îmi voi aminti mereu.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 Aș vrea să vorbim mai întâi ce înseamnă ca Domnul să-ți înalțe capul. Ce înseamnă în Biblie când, Domnul, când spune David el îmi va înălța capul peste vrăjmașii mei. Ce înseamnă acest lucru? În Biblie vedem că a înălța capul are, are trei uh, conotații, are trei însemnătăți. Prima însemnătate este înseamnă să fie restaurat la puterea, fericirea și demnitatea de altă dată. A ridica capul sos înseamnă să fie restaurat la puterea, fericirea și demnitatea de altă dată. Mamă să știi că Domnul vrea să te ridice pe tine la fericirea de altă dată. Și știu că acum e greu pentru noi ca familie să înțelegem asta, dar Dumnezeu asta vrea să facă. Să ne restaureze la fericirea de altă dată. Și cum este aici și spui, de eu n-am avut niciodată fericire în viață. Înseamnă că pentru tine va fi un nou o nouă dimensiune a fericirii, o nouă dimensiune a binecuvântării și a favorii. E un nou loc pentru tine. Dar asta vrea Dumnezeu. Când vorbește de a înălța capul, nu înseamnă doar atât, îl țină alță capul. Vrea să te restaureze la fericirea, puterea și demnitatea ta de altă dată. A doua însemnătate este că înseamnă să fii eliberat de durerea actuală. David întotdeauna l-a găsit pe Dumnezeu acela care îl poate ajuta. A fost cel mai bun prieten al lui și uh, el știa că Dumnezeu poate lua durerea lui. Și când Biblia spune că îți înalță capul, înseamnă că îți ia durerea pe care toți simți acum, el ți o ia. Pentru că atâta timp cât simți durere, vei vedea că capul se pleacă în jos. Dacă Domnul te eliberează și înalță capul, te eliberează de acea durere pe care o simți. Și al treilea lucru care înseamnă în Biblie a-ți înalța capul, înseamnă să fii mutat dintr-un loc al înfrângerii, într-un loc al victoriei. Cineva cu capul plecat este cineva care a fost lovit de o furtună, sau descurajat, poate ați fost aruncați la pământ, bătuți, oamenii au călcat peste voi. Înseamnă că Domnul vă ia din acel loc al înfrângerii și vă duce într-un loc al victoriei. Biblia spune următorul lucru, cel neprehenit de șapte ori cade, de câte ori? De șapte ori se ridică. Și am văzut un verset și asta e foarte interesant, asta era proverbe 24 cu 16. Dumnezeu nu vrea să te lase la bunul plac al dușmanului tău. Nu vrea să facă asta. Cel îți va da o putere în tine să poți să stai cu capul sus. Și aș vrea să vedeți ce spune Mica 7 cu 8. Fiți atenți. Asta e un verset care ar fi bine poate subliniat la voi în Biblie, că o să vă prindă bine. Fiți atenți ce spune Mica 7 cu 8. Nu prea îl vedem citit în biserici, dar ascultați Mica 7 cu 8. Nu te bucura de mine vrăjmașă, căci chiar dacă am căzut, mă voi ridica iarăși. Mă, voi vedeți ce spune prorocul Mica? Nu te bucura de mine vrăjmașă, vrăjmașule, de te bucura, că și chiar dacă am căzut, mă voi scula iarăși. Ăsta înseamnă ca Domnul să-ți înalțe capul. El te va restaura, Poate ești lovit furtuna, te-a dat la pământ, dar cum a prorocit pastorul nostru la începutul anului, Dumnezeu va ridica biserica din cenușă. El a spus, va ridica, vă voi ridica din cenușă. Te va ridica pe tine personal din locul înfrângerii și te va pune într-un loc al victoriei. Asta înseamnă că Domnul să-și înalțe capul tău, El să-ți înalțe capul tău. Așa acum să, să trec peste lucrurile care îți pot pleca capul. Sunt lucruri care îți pot, îți pot pleca capul și le poți preveni. Sunt altele, cum a fost plecarea Tatălui. Da, n-am avut cum. A fost o criză pe neașteptat. a venit pe ușa din spate. Wow, prins cu un telefon, tata nu mai respiră. Am zburat ca un, ca un glonț din apartament. Așa că unele le poți preveni. Poți preveni unele lucruri care îți pot pleca capul în jos. Aș vrea să le vedem care sunt acelea și care, cele care nu le poți preveni. Primul lucru care îl poți preveni este păcate nemărturisită. Aș vrea să vedeți ce spune David în Psalmul 38 cu 4. Căci fără de legile mele se ridică deasupra capului meu ca o povară grea, sunt prea grele pentru mine, și versetul 6 spune, sunt gârbovit peste măsură de istovit toată ziua umblu plin de întristare. Știți ce te poate face gârbovit și cu capul plecat? Îs păcatele tale nemărturisită. Biblia spune că dacă ne mărturisim păcatele, el este credincios și drept ca să ne ierte și să ne curețe de orice fără de lege. Voi înțelegeți orice? Marchestes îmi spunea și am auzit mărturia lui. Mark Estes, nu o să încep, eu poate o să las pe el când vine să vă spună mărturia lui. L-a scos Domnul din cel mai puternic întuneric care vă puteți imagina. În real, se uita la o emisiune la televizor și la acea emisiune la televizor era noapte, la ora, patru, ne-avea somn, drogat. Se uita la emisiune și la emisiune a venit uh, uh, un muzician. Și acel muzician, uh, numele lui a fost, uh, cum le chema pe ăsta cu părul mare? Steve Green? Keith Green, mersi, Keith Green, that's right. Keith Green. Și era un muzician cam de vârsta la 30 și ceva de ani și cânta la pian Marquese se uita și la sfârșitul cânt, cântecului lui, el vine Keith Green și spune așa Orice ai făcut Dumnezeu te poate ierta. Orice. Marquese se spunea, el, el era un păcătos mare. Și când a auzit asta de la cel evanghelist, orice ai făcut, Dumnezeu te poate ierta. O venit o rază parcă de lumină în inima lui și în ziua aia s-o și la Dumnezeu și de atunci viața lui a fost schimbată. Orice ai făcut. Biblia spune că orice poate curăța orice nelegiuire. Așa că nu lăsa păcat nemărturisit în viața ta. Sunt păcate care, care a trebuie să le mărturisești și oamenilor. Păcatele de care le-a mărturisit lui Dumnezeu și nu te poți să sa de ele. Înseamnă că trebuie să spui alte persoane să aduci păcatul ăla la lumină tot te rogi, de exemplu, de săptămâni, luni de zile pentru un păcat, îl mărturisești Domnului și nu te poți lăsa de el, trebuie să-l mărturisești unui frate. Avem echipa de rugăciune în timpul închinării, veniți, haideți să ne mărturisim păcatele, să fim vindecați, spune Biblia. Amin? Așa că unul din lucrurile care îți poate pleca capul în jos și nu ți dai seama, este păcatul nemărturisit. Și te face gârbovit. Nu-i planul lui Dumnezeu asta. Bine, spune mărturisiți-vă păcatele, să fiți vindecați. Amin? Al doilea lucru care îți poate pleca capul în jos sunt eșecuri în viață. Și ele vin în tot felul de forme, dar ele îți pot pleca capul în jos. Petru a experimentat un mare eșec. El a fost cel care a venit la Isus și a spus, spus Isus te voi urma oriunde, voi muri pentru tine. El era stânca, eu. Pe mine nu, pe mine te poți baza și uh, în, cel mai greu, în cea mai grea noapte a lui Isus. Când avea nevoie mai mult de ucenici, toți îl părăsesc, chiar și Petru. Dar Petru numai că fuge și îl părăsește. Petru neagă că îl cunoaște. Și la o tânără de adolescentă, de la tineret, de acolo, de la ei, tu ai fost cu Iisus. Da! Și Iisus i-a spus înainte, înainte să cânte cocoșul, tv pe dat de mine de trei ori. Și știi ce face? După ce și-a aduce aminte, Biblia spune în... În uh, Matei, în Matei 26 cu 75 și Petru și-a adus aminte de vorba pe care o spus-o Iisus înainte să cântă cocoșul TV-le, pădat de mine de trei ori. Și a ieșit afară și a plâns amar. Când plângi, capul ți plecat. Ați văzut voi pe cineva că plângi așa? Nu, când plângi, capul ți plecat. Eșecul, eșecul poate să-ți plece capul vreau să spun un lucru, Dumnezeu care l-a restaurat pe Petru poate să te restaureze pe tine după eșecul pe care poate tu l-ai experimentat el spune ulterior în 1 Petru, în cartea lui 1 Petru, el spune așa 1 Petru 5, 6 la 7 smeriți-vă dar sub tare a lui Dumnezeu pentru ca la vremea lui el să vă înalțe să se înalțe capul Dumnezeu poate și Petru a cunoscut harul lui Dumnezeu a cunoscut harul lui și în ciuda eșecului lui, el a, a înțeles că Dumnezeu i-a dat o altă șansă și s-a dus și el a, a trăit pentru Dumnezeu după aia și a făcut lucrări mari pentru el. Așa că dacă prima dată păcatele nemărturisite îți pot pleca capul în jos, eșecurile din viață îți pot pleca capul în jos, te pot face să plângi. A treia, a treia lucru care îți poate pleca capul în jos este necazul și întristarea. Uneori acest necaz vine pe nepregătite. Necazul acesta nu e vina ta, nu e ceva ce ai făcut. E o furtună care vine, e o criză în viața ta, vine pe neașteptate, vine prin ușa din spate. Nu se anunță, nu vine prin ușa din spate, nu te sună înainte. A venit criza. Dintr-o dată. Psalmul 35 cu 14 se spune un blam plin de durere, ca pentru un prieten, pentru un frate, cu capul plecat. Când există durere în inima ta, ca în un ecaz, pe îți vei pleca capul. E ceva ce faci în mod natural, pentru că ești copleșit de această greutate a încercării. Și parcă în necaz nu-ți poți ridica ochii să vezi deasupra problemei, parcă ochii sunt vezi și nu mai l vezi pe Dumnezeu în acea încercare. Iov 2 cu 13, Biblia spune și-au șezut pe pământ lângă el când l-au văzut prietenii lui șapte zile, fiți atenți, șapte zile și șapte nopți fără să-i spună o vorbă căci vedeau cât de mare este durerea. Vedeau cât de mare este durerea. Iov a fost așa de copleșit de încercarea prin care el a trecut încât o săptămână ne ascos un cuvânt. Nu scos în cuvânt. Eu vreau să vă încurajez și, uh, și vă mulțumim celor care sunați acasă și ne spuneți că sunteți alături de noi. Asta e ceea ce vrem să auzim. Că sunteți alături de noi, că vă rugați pentru noi. Și vedeți cum acești prieteni au tăcut. Uneori, nu trebuie să răscolim alte lucruri pentru că provocă nu plâns E destulă durerea. Și vă încurajez mai ales pe mama când o sunați. nu încercați să răscoliți anumite lucruri de cu tata. Rugați-vă pentru ea acum. Și spuneți că sunteți alături de ea și e destul. Nu mai vrem să o vedem că plânge la telefon. Dar în Iov, în Iov se întâmplă ceva. Iov 42 cu 5 spune așa, Urechea mea auzise vorbindu-se de tine, spune Iov la sfârșit. Dar acum ochiul meu te-a văzut El a văzut pe Dumnezeu altfel După această experiență A văzut că este un Dumnezeu care Îi poate da o nouă speranță O viață nouă Dar ascultați-mă Necazul și întristarea Îți pot pleca capul în jos Un alt lucru care îți poate pleca capul în jos Este descurajarea Și în psalmul 42 cu 3 Cuvântul Domnului spune așa, cu lacrimi, Psalmistul spune, cu lacrimi mă hrănesc, zi și noapte, când mi se zice fără încetare, unde este Dumnezeul tău. oameni vin și se gândesc, ok, tată, o pleca la Domnul tău, de acum tu cu familia ta ești super încercat. Cei care sunteți aproape de mine și cei care și din predice auziți, știți că așa ceva n-a mai trecut. Eu personal, nici familia mea prin așa ceva n-am mai trecut. Și poate fi oameni și spun, dar unde-i Dumnezeul lui Ted? Cum a spus Ptolemistru Și dacă, dacă n-aș avea grijă, ușor am putea cădea în descurajare. Păi, domnul ne-a părăsit. Domnule, nu mai ne păzește. Monașul rupe pentru prima dată în viață. E un, un os. Uh, Nu-i ciudat. După, chiar după plecare, lutată. Acum, acum, acum se îmbolnăvește. 9 luni, nimic, un medicament, o răceală, nimic, numai după ce pleacă tata, febră, vomită. unde e Dumnezeul tău? E aici, lângă mine. E invizibil, dar e lângă mine. Așa că da, descurajarea, dacă nu ești atent, dacă nu ți-am cu, pe cuvântul lui Dumnezeu vor veni oameni și vor... Unde-i Dumnezeul tău să fie? Unde-i Dumnezeul tău? Unde-i Dumnezeul tău? Și te descuraj... Da, mă, Dumnezeu m-a părăsit. Și trebuie să avem grijă, pentru că așa să vedeți unde duce descurajarea. La început, descurajarea începe cu o descurajare moderată. Un pic ești descurajat. Această descurajare moderată duce la o descurajare, pentru că descurajarea, nu credeți că dacă nu o rezolvi, ea crește. Și devine o descurajare puternică. Și eu vă, rat, vă rat principiile prin care merge ce care luați se puteți scrie, să vedeți. Bă, uite aici sunt eu. Așa că descurajarea această puternică te poate duce la un blocaj. Nu mai poți funcționa normal. Bă, ceva nu e în regulă cu mine. Numai, parcă nu mai pot funcționa normal. Pentru că te, scoar, te stoarce de putere și energie. Și ajungi la acest blocaj. Acest blocaj te duce la o frustrare. Pentru că devii frustrat. Te simți înfrânt. Deci de la blocaj, totul a început cu o descurajare mică. Au ajuns la un blocaj, nu mai poți funcționa. Acum ești frustrat că te simți vinți, De la frustrat ajungi să ai depresie. Și în depresie te lupți cu gânduri, închip, cu închipuiri uh, uh, naive și începi să crezi că oamenii toți sunt potriva ta, Dumnezeu e împotriva ta și ajungi într-o depresie. Și această depresie duce la un duh critic. Și devii supărat și mâneos pe Dumnezeu. Supărat pe alții și ai un duh critic. Și acest duh critic, pentru că e supărat și nervos acum, și critici, te duce la necredință. Și nu mai crezi în Dumnezeu, nu mai crezi în cuvântul lui. Totul a început cu o descurajare. De ce credeți că e important pentru noi, Psalmul 27, această serie de predici neclintit? Pentru că trebuie să ne ancorăm în cuvântul lui Dumnezeu. Viața noastră. Pentru că altfel ușor poți, de, poți deveni descurajat. Pe unde a fost Dumnezeul lui Teodor? Nu l-a putut salva? l-ar fi putut salva. Și în viață o să vă întâlniți cu contradicții. Și dacă nu ești atent la aceste contradicții din viață, poți deveni, poți deveni descurajat. Vă dau un exemplu de contradicție. Ștefan lui Ște Ștefan este ucis cu pietre. Aruncă oamenii cu pietre în el și Ștefan moare. Oamenii aruncă cu pietre în Pavel, Pavel nu moare. Doamne, dar pe Pavel l-ai scăpat, pe Ștefanul l-ai scăpat. Și vreau să citiți predica lui Ștefan, din faptele apostolilor. Și cu mintea mea m-aș fi gândit, Doamne, dacă eu aș fi fost Dumnezeu, l-aș mai fi ținut pe Ștefan pe pământ, Să predice. De ce l-ai lăsat să fie martirizat? Din punctul meu de vedere, dar gândurile noastre nu sunt gândurile lui. Dar vă spun din punctul meu de vedere, așa că vedem o contradicție. Ștefan nu-i salvat, e lăsat să moară ucis de pietre, Pavel salvat. În cercul intim al lui Iisus au fost trei persoane. Petru, Iacov, Ioan. Petru și Iacov sunt întemnițați. Cercul intim. Din aia, 12 a avut ăștia trei. Cu ăștia îi vede mai des. Cu ăștia, Isus era mai, mai prietenos. Bun? Iacov este prins și este tăiat capul în tinerețea lui, după ce Isus s-a plecat la cer. Petru este prins, eliberat de un înger în timpul nopții. Doamne, da. Nu-l putea elibera și pe Iacov? Nu a fost de el aproape de tine, ca și Petru? Bă, da, putea. Nu putea Dumnezeu să îi, îi vindece complet inima păstorului? Cum să nu poată? Avem o experiență, Kevin Conner din Australia, care a fost la noi în biserică, un mare teolog, Dumnezeu a făcut operație de cord. Dumnezeu i-a făcut-o, a mers la analize și a spus, ați avut o operație de cord. Deci, noi n-am făcut nicio operație. Nu, Dumnezeu v-a operat. Pentru că noi știm că când am intervenit, dar aveți o operație, vedem la raz. Aveți o operație pe cor. Dumnezeu a făcut operație acestui om, Kevin Connor. Nu putea Dumnezeu? Sigur că putea. Eu zilnic mă rogam pentru Tatăl care are inimii lui. El lua tratamente și Dumnezeu putea să-l țină în viață. Nu era problema asta. Dar vedem aceste contradicții și dacă nu, le, și dacă nu, nu ai o perspectivă a. Nu te uiți la cine este Dumnezeu, te uiți la. De ce nu l-a scăpat Dumnezeu? Păi m-am întrebat și eu de ce lui Iacov o trebuie să-i se taie capul cât putea el, mă gândeam eu evangeliza pe acest pământ cât oameni puteau să audă Au fost în cercul intima lui Isus. și totuși Dumnezeu permite să-i se taie capul și pe Petru le eliberează un înger păi același înger, spune întrebarea, nu putea să le libereze și pe Iacov păi da, putea și vedem aceste contradicții și avul a vrea să aducă descurajare Oamenii spun, unde e Dumnezeul tău? Și te și tu, da, domn, unde e Dumnezeul meu? Știi unde e Dumnezeul tău? E lângă tine. E lângă tine. El a spus, cu niciun chip nu te voi părăsi, cu niciun chip nu te voi lăsa. Acolo e Dumnezeul tău, lângă tine. Unde e Dumnezeu cu biserica noastră? Aici, între noi. Unde e Dumnezeu în familia acei Aici, cu noi. El e prezent, e invizibil, dar el este prezent. Amin? Unde e Dumnezeul tău? Te întreabă oamenii, tu poți să le spui unde e Dumnezeul tău? E lângă mine. Dumnezeul meu e lângă mine. Și închei. Până vă spune cum îți poți capul sus. Acum trebuie să înțelegeți că Dumnezeu este cel care îți ridică capul. E greu, de multe ori, noi singuri să ne ridicăm capul. În, în mijlocul furtunii, în mijlocul necazului, e greu să ne ridicăm capul. Dar Biblia spune în Psalmul cu 3, 3: Dar tu, Doamne, tu e scutul meu, tu ești slava mea, tu îmi înalți capul. Dumnezeu este cel care îți ridică capul, dar Dumnezeu așteaptă de la tine să l ții ridicat. Trebuie să-ți-l ridicat. Amin? Și aș vrea să vă arăt trei lucruri care tu va trebui să le faci ca să -ți ții capul ridicat. Când vine furtuna, când încă n-ai victorie, ești în mijlocul furtunii, ridică-ți capul să-l sus, sus. Pentru că Dumnezeu vrea să te aștepți la lucruri mari cu el. Nu s-a terminat încă meciul. Campionat, ai pierdut, un, ai pierdut o rundă, ai pierdut un meci, campionatul nu s-a terminat. Când Dumnezeu spune că e gata, când el fluie răsfășitul vieții Italia, atunci e gata. Dar până atunci. Tu trebuie să-ți ridici capul sus. L-ați văzut pe pastor cum avea capul sus ridicat în ultima zi? El a mers cu capul sus în cer. El n-a fost lăsat descurajat, de ați văzut plin de bucurie. Așa vrea Dumnezeu să se întâmple și în viața noastră, să avem capul ridicat sus. Primul lucru care va trebui să-l faci este să-ți ațintești privirile spre mărăția lui Dumnezeu. Vei trece prin lucruri pe care nu le înțelegi cum suntem noi ca biserică, noi ca familie. În acele momente va trebui să-ți ridici ochii de, pe, de, de la problemele tale și să le atintești pe cât de măreț e Dumnezeu, pe măreția lui Dumnezeu. Isaia 40 cu 26, cuvântul Domnului spune așa, ridicați-vă ochii în sus și priviți. Cine a făcut aceste lucruri? Cine a făcut să meargă după număr în șir știrea lor? El le cheamă pe toată pe nume. Așa de mare e puterea și tăria lui, că una nu lipsește. Va trebui să-ți iei ochii de pe problemele tale și să le ațintești la Isus Hristos. El este un Dumnezeu măreț. El este un Dumnezeu credincios. Amin? Amin. Și El va termina și a început. Pastorul a spus, suntem doar la început. Și știu asta. Suntem doar la început. În Psalmul 42, cu versetul 3, în același psalm pe care am spus, David putea să fie descurajat, spune el cu lacrimi mă hrănesc zi și noapte când mi se zice fără încetare unde este Dumnezeul tău. Spune el cu. Am tendința să-mi plec capul în jos, să fiu descurajat. Pentru că nu văd pe Dumnezeu, parcă oamenii cred că m-a părăsit. Și spune, mi-aduc aminte și învărți tot focul inimii în mine când mă gândesc cum mergeam înconjurat de mulțime și cum înaintam în fruntea ei spre casa lui Dumnezeu, în mijlocul strigătelor de bucurie și mulțumire ale unei, unei mulțime în sărbătoare. Pentru ce te mâhânești suflete și gemile într meu? Va trebui la un moment dat să -ți... Să-ți întărești, să vorbești sufletului tău Pentru ce ești mâhnic și întristat Suflete, nădăjduiește În Dumnezeu, căci Iarăși îl voi lăuda, spune David El este mântuirea mea și Dumnezeul meu Ești astăzi trist, ești cu capul Plecat, vorbește sufletului tău Suflete, ridică-ți Capul sus, nădăjduiește În Dumnezeu El este Dumnezeul meu, El este mântuirea Mea, nu te mai uita la problema Aceasta, nu te mai uita la situația aceasta Ridică-ți capul, ridică ochii. Și uite-te cât de mare este Dumnezeu. Ești un Dumnezeu măreț. Te uiți la cine este Dumnezeu și îți dai seama că Dumnezeu rămâne credincios. Când nu înțelegi prin ce treci, poți să-ți amintești cine este El, să amintești că El este credincios și că El nu te părăsește niciodată. Al doilea lucru pe care aș vrea să îl spun, ca să-ți menții capul sus, trebuie să crezi că Dumnezeu este în controlul perioadei prin care treci. V-am spus că sunt perioade prin care trecem ca și creștini, sunt perioade, e o perioadă când umblăm, e mai grea umblarea noastră, dar Dumnezeu ne dă puterea să ne ostenim, e perioadă când alergăm, el ne dă puterea să nu obosim și e perioadă când zburăm ca vulturii. În, or, în toate aceste perioade și e perioadă când umblăm, Dumnezeu este în control. Și cuvântul Domnului spune în uh, plângere lui Ieremia 3, 22 la 23, Bunătățile Domnului nu s-au sfârșit. Odată cu plecarea pastorului nostru, Bunătățile Domnului nu s-au sfârșit, În Îndurările lui nu sunt la capăt, ci se înnoiesc în fiecare dimineață. Și spune uh, Ieremia, și credincioșia ta, Doamne, este așa de mare, așa de mare este credincioșia ta. Luca 21 cu 28, când vor începe să se întâmple aceste lucruri, să vă uitați în sus, să vă ridicați capetele, pentru că izbăvirea voastră se apropie. Când crezi că Dumnezeu este în control, crezi că izbăvirea ta se apropie. Amin? Pentru că dacă nu crezi că Dumnezeu este în control, la cine să-ți dea izbăvirea, frate și sora? Dar când crezi că Dumnezeu este în control, aștepți izbăvirea din partea lui Dumnezeu. Și capul îl sus. Doamne, Tu dășduiesc în Tine. Tu vei aduce victoria. Cred că ești în control. Știu că nu înțeleg prin ceea ce trec, dar nu are importanță pentru că Tu ești în control. Și Tu ești în Dumnezeu credincios. Și ultimul lucru pe care trebuie să faci ca să-ți ții capul sus, frate și soră, dragă biserică, este să-l pe Domnul neînfricat. Neînfricat. David spune în acest verset, voi aduce jertfe în cortul lui, în sunetul trâmbiței. Voi cânta și voi lăuda pe Domnul. Voi știți când spune asta? Când spune că înaintează cei răi împotriva mea să mănânce carne, tocmai ei, prigonitorii și vrăjmașii mei, se clatină. Chiar o știre de artăbărâ. El vorbește despre o strântorare care vine peste el, armate împotriva lui, artăbăresc împotriva lui. El în momentele alea spune, îi voi lăuda pe Domnul. În cel mai greu moment al mele de până acum, așa lu mama, a noastră ca familie. Din nou am fost confruntați cu această decizie. Am venit în casa Domnului și au fost laudă și închinare. Și mă credeți că mi-era greu, nu puteam ridica degetul mic de la picior, nu puteam sări de bucurie pentru că eram trist. Dar în acele momente Dumnezeu vrea acea jertfă de laudă, o jertfă de laudă, pentru că te costă. Te costă. Cel mai greu moment, am trebuit să iau o decizie, crezi, Ted, că Dumnezeu este în control. Și tot ceea ce s-a întâmplat până atunci Am un jurnal spiritual în care îmi scriu experiențele mele cu Dumnezeu Să mă uit în urmă Minunile Dumnezeu din viața mea Le am să le citească copiii mei Să le citească cei care vor veni după mine Să vadă experiențele pe care le-am avut cu Dumnezeu Am un jurnal spiritual Și mă gândeam la toate experiențele mele cu Dumnezeu Până acum mi-au arătat Că El este un Dumnezeu măreț Că El este credincios Și dintr-o dată această contradicție el ia pe tată mai repede acasă. Și în mijlocul acestei furtuni am ce să-mi voi ține capul în sus și tati mă voi încrede în tine că tu ești în control și te voi lăuda în adunarea ta că ești un Dumnezeu măreț. Îți ar vrea să-ți fure închinare, să nu te mai închini. Treci pentru o încercare, tați din gură, nu se zice nimica. Nu a fost David acest lucru. David a fost un om după inima lui Dumnezeu. În mijlocul încercării a putut să ajutice mâinile Spune, Tată, Tu ești Dumnezeul meu, ne dășduiesc în tine. Eu ușor să cânți când ai o problemă, e ușor să cânți când zbor ca vulturii. Mă uitam la momentele când conduceam în chinare, când Tată era cu noi și spuneam, Vai sus Vai plin de bucurie eram. Știu că Dumnezeu îmi va reda din nou acea bucurie. Nu mai pot să ridic chiar așa sus acum. Dar știu că Dumnezeu îmi va reda din nou acea bucurie pentru că îmi va din nou capul. Și în mijlocul încercării e ceva să poți să lauzi pe Domnul în mijlocul încercării, să te închini lui, să aduci o jertfă de laudă. Închei cu o poveste din Biblie. Doi oameni al lui Dumnezeu merg să se merg să facă lucrarea Domnului, merg la o întâlnire de rugăciune în drum, întâlnesc o femeie care era biruită de un duh rău, scot demonul afară, ca rezultat, că au făcut voia lui Dumnezeu Îți bătuți, dezbrăcați, bătuți, băgați în închisoare, în cel mai rău loc din închisoare. Și acești doi oameni se gândeau de Doamne, de ce am făcut rău? Am vrut să merem la casa ta. Am vrut să liberăm această fată care era biruită de acest duh rău. Doamne, de ce am, -am făcut nimic rău? Și puteau să fie supărați pe Dumnezeu. Doamne, noi am făcut lucrarea ta și noi ajungem aici. Noi ca familie am venit din Statele Unite, nu pentru că o trebuie să venim, pentru că am decis să ascultăm de glasul lui Dumnezeu. Și ne-am întrebat și noi, Doamne, dar ce am făcut rău că am venit aici? Oamenii în Biserica Sălem s-au întors la Domnul aici în Biserică. Majoritatea din Biserică sunteți aici, pentru că aici l-ați întâlnit pe Dumnezeu. Dacă nu, la... n-ar fi fost Biserica Sălem, nu știm unde ar fi fost. Și tu știi unde ai fi fost. Așa că Dumnezeu, noi știm și am zis, Doamne, dar ce am făcut rău am venit, l-am urmat pe tata și tu ne-l acum. Și vreau să-mi și de Pavel și de Sila. N-au făcut nimic rău. N-au făcut nimic rău. A făcut lucrare lui Dumnezeu și au ajuns într-o furtună, bătuți și în mijlocul furtunii, Biblia spune că pe la miezul nopții, când alții dorm, uite te în oraș la miezul nopții, becurile sunt stinse. Nu, Pavel și Sila, el nu dormeau. Eu în mijlocul nopții. Au început să cânte, cântar de laudă lui Dumnezeu. Dar, Pavel și Sila, de ce cânți? Uită-te jos, că Dumnezeu e Dumnezeu. El nu se schimbă, el rămâne credincios, el merită să fie lăudat. Frate și sora, poate durerea ta a fost mare, dar Dumnezeu rămâne Dumnezeu. El merită să fie lăudat în continuare, el va rămâne credincios. El își va face lucrare în viața ta. Va termina ceea ce a am început. Amin? Aș vrea să chideți ochii acolo unde sunteți. Dată mă rog în această dimineață, pentru fiecare persoană de la noi din biserică, mă rog ca tu să ne ajuți pe fiecare, tu să ne ridici capul sus și să-l ținem sus. ajută -ne să ne timp privire la tine, să credem că Tu ești în control și în mijlocul furtunii să te lăudăm neînfricați, pentru că știm că există o putere în laudă. Inima noastră să cânte în casele noastre, la locul de muncă, pe drum, inima noastră să cânte laudele tale. Știu că diavolul ar vrea să fim înfrânți, cu capul plecat, descurajați, dar știu că Tu vrei să ne ținem capul sus, pentru că Tu ne ridici capul, Doamne, și mă rog fiecăruia să-i ridici capul în această dimineață, în numele Lui Iisus Hristos, și pe fiecare să-L ajută să-și mențină capul ridicat. În timp ce stai cu capul plecat înainte Domnului cu ochii închiși, aș vrea să pun o întrebare Dacă este cineva în acest loc și spui, te? Aș vrea să-L urmez pe Dumnezeu astăzi Aș vrea să mă decid să-L să urmez pe El Aș vrea să las păcatele mele și până acum Nu te-ai decis să-L urmez pe El Aș vrea și tu să devii un creștin adevărat Tenumit tu poate ortodox, catolic uh, Penticostat, dar nu-L urmai pe Iisus Hristos cu adevărat și în această dimineață Dul Sfânt te a cercetat Și tu te, te. aș vrea să mă întorc la Dumnezeu. Acolo unde ești? Nu o să te chem în față, o să te, mă rog cu tine împreună, și noi ca biserică vom repeta împreună cu tine. Dacă este cineva în acest loc și spui așa să-l urmez pe acest Dumnezeu despre care ai vorbit, așa să-mi pun și un credere în el, așa să-mi ierte orice păcat al meu, vreau să-l urmez pe el de asta înainte. Dacă ești aici, așa, asta e dorința inimii tale. În timp ce nimeni nu se uită în jur, așa să mă rog împreună cu tine, Mai să faci un semn. Eu sunt acea persoană Dacă este cineva în dimineața asta? Spui-te, roagă-te cu mine această... Este cineva Ridică-ți mâna la sus, un în cu mâna Și pai ai poți să pui mâna jos Este cineva în dimineața aceasta Roagă-te cu mine, eu vreau să mă întorc la Dumnezeu astăzi Mulțumesc Mai este cineva în această dimineață Spui, eu vreau să mă întorc Mulțumesc, spui-te dar Dacă mai este cineva în dimineața asta? Aș vrea să mă întorc la Dumnezeu Aș vrea să pun încredere în El Vreau să-l urmeze. Și niciodată ne-ai mai luat decizia aceasta. Mai este cineva, spune: Dimineața asta vreau să fac. Așa, asta ca biserica să ne rugăm prea cu cele două persoane care au ridicat mâna astăzi. Așa, să ne rugăm, Dumnezeu, cerul se bucură în cer. Cerul se bucură, îngerii se bucură că două persoane au decis astăzi să-l urmeze pe Isus Hristos. Așa că, cei care a ridicat mâna să vă rugați după mine următoarea rugăciune. Vreau să vă conduc într-o rugăciune. Doamne Tată, ca biserică, repetăm cu ei să încurajăm. Doamne Tată, îți mulțumesc că mă iubești și m-ai iubit și l-ai trimis pe Iisus Hristos să moară pentru mine, pentru păcatele mele. În această dimineață am simțit dragostea ta, am simțit chemarea ta. Vreau să te urmez toată viața mea. Te rog să mă speli de orice păcat. Să mă faci curat. Vino în inima mea. Fi Domnul și Mântuitorul meu. Ajută-mă de azi înainte. Să te urmez pe tine. Să urmez Cuvântul tău. Amin. Isus Hristos spune că prin credință El vine în inima ta și viața ta se schimbă. E cel mai minunat lucru. Cea dintre voi care ați ridicat mâna, aș să puteți veni la sfârșit să vă dau o carte, primul pașul pisa credinței, care să vă ajute în noua călătoria a voastră. Așa cu toți să ne ridicăm în picioare acum și aș vrea să te las pe tine să răspunzi lui Dumnezeu la ceea ce Dumnezeu ți-a vorbit astăzi. Poate sunt lucruri pe care ți-au plecat capul în jos și depinde de tine să te lași de aceste păcate nemărturisite.